Това беше първата лекция, първата идея продължение Халил Джебран. Христос не строи църкви, Христос строи сърца. Любовта извисява духа, така че природните закони и човешките закони не променят пътя. Истинското знание е Твоя знак за благородство. Ако не разбираш своя приятел при всички условия, при всички обстоятелства, никога няма да го разбереш. Значи, при всички условия. Без изключение. Реките вървят към дълбините на морето, където замлъкват. Покоят разкрива вашата сила. Ако си честен човек, без значение дали те хвалят или те критикуват. Един истинен човек причинява на дяволите повече неприятности, отколкото милион вярващи. Когато има любов, тогава трудностите стават някакси по-добри. Спомням си скоро една сестра дойде при мен и каза, много ми е трудно, много ми е тежко, казах и много ми е приятно. Като чуя такива неща, много ми е приятно, защото там нещо ще се ражда. Като чуя някой да ми каже щастлив, много съм щастлива или щастлив, изпитвам голямо съжаление, огромно. Тя разбра, че и се радвам, и олекна, но както и да е, такъв е моят подход. Когато ние плачем, животът се усмихва. Можеш ли да превърнеш гласът на урагана в песен? Добри сте, когато сте съвършенно будни в речта си. Всичко, което става в света е любов и се движи от любовта. Но това го вижда само мадреца. Защото той знае кой управлява всичко. Не е ли религията всяко дело и всяка правилна мисъл? Кой може да отдели своята вяра от своите действия? Човечността е река от светлина, потекла от предвечността и към вечността. Ако пееш за красивото, ще имаш слушател дори в самата пустиня. Доста учения са като стъкло на прозорец. Виждаме чрез него но то не отделя от истината. Може би сте чували за Блаженната планина. Тя е най-високата в света. Изкачиш ли се на нея, на върха й, имаш само едно желание да слезеш при хората в най-дълбоката долина. За това и е казват Блаженната планина. Всички ние сме затворници, но килиите на някои са с прозорци, а на другите са без прозорци. Орфей е докосвал сърцето на цветята. Казва, аз съм доволен от своя живот, защото сам си го направих такъв. Смисълът на една дума може да те разбуди за винаги. Дори да носиш светлината, ти не си светлината. Не ти си светлината. Любовта е облечена в смирение. Това беше Халил Джибран.